Набеж право вчитися. Отримав дружбу і добровільно акцентував її. Тому розтискає кулаки і зуби і слухняно звітує, що понеділка перед Славком за прожитий тиждень про свої враження, успіхи і невдачі. Лонгітюдний моніторинг. Так називає їхні понеділкові заняття Славко. Впевнений, що всі шість мільярдів людей на землі Здатні його зрозуміти без словника Угода про скасування самотності В обмін на втрату незалежності Ось під чим підписується Якось у піцерії на князя Романа Така собі бартерна операція Але розриваючись між навчанням і роботою Не доїдаючи і не досипаючи Він не рази, не два запитує в себе а чи варто втрачати незалежність, навіть якщо вмираєш від самотності? Чи не обернеться це пізніше більшим злом? А коли у відповідь самому собі мовчиться, тоді він звертається до прабабці. І вчувається йому, що вона там, на кухні, помішує ложечкою цукор і киває головою. Невдовзі вчителі... Починають дивуватися, не одразу, не вірши власним вухам, але вже хтось з того подиву виводить у журналі четвірку. І він теж поступово, теж помалу, десь аж на кільканадцяті з ходу вирішені задачі, і на двадцятому за десять хвилин вивченому вірші починає всерйоз підозрювати, що не дурніший за інших, і не можна сказати, що це відкриття залишає його байдужим. Робота. Займає всі вихідні у навчальному році, а під час канікул ще по дві доби на тижні. Висмоктує решту позасталих після фарсованого навчання життєвих соків, і він повертається додому геть розбитий, але з думкою про наступні вихідні. Робота виснажує до нестями, але гіпнотизує, затягує, манить. За цю роботу дорослі отримують солідні гроші, але він неповнолітній і не має ніякого юридичного права працювати на тиждень 36 годин з нічними, не кажучи про додаткові 48 годин під час канікул, без систематичного медогляду і без попередньої згоди батьків, а отже, не має права на вибрики. Його шеф, бухгалтер вміє рахувати кожну копійчину, і там, де є можливість витрачати удвічі менше. Витрачає менше втричі. Дорослий давно би начхав на місячний заробіток у 60 гривень за таку роботу. Але не він. Про людське око – улюблений племінник свого шефа, школяр з нахилами юного натураліста, що любить приїздити до дядька на відпочинок. Насправді ж, пунктуально з'являється на своєму робочому місці, постійний, як все, що мало бути тимчасовим. Сріблястий вуз з наліпленою на борту щасливою фізіономією золотої рибки теж, вочевидь, любить щоранку заїжджати до цього дядька, а ділові вантажники люблять зносити до його володінь ящики з кормами. Перша настанова юним натуралістам виголошує – Усі корми мають бути тільки живими, свіжими і чистими. Якщо запитується мого натураліста, він неодмінно додає, що живі корми зазвичай пручаються, верещать і дряпаються. Не хочуть бути кормами, навіть свіжими і чистими, не хочуть. Друга настанова. Чистота, вентиляція тепло. Завзятий натураліст, якщо просять залюбки, дописує нижче – Залишки корму щоразу необхідно прибирати, пісок просіювати щомісяця, воду змінювати щотретій день, а люмінесцентні лампи після тисячі годин роботи. Що ще? Помилку є вважати, ніби ті, що у клітках неповороткі, ліниві і неспостережливі. Помилку є називати клітки клітками. Для них придумали шляхетнішу назву тераріум. Їх оздоблюють гірками із каменю, брилами черепашника, міцними гілками, колючими кактусами і мисліть собі, що вся ця туфта.